Samtidigt gick budet om kapitulationen ut i den svenska armén. Informationen var rätt knapphändig. Ingen skulle hedan efter viss straff understå sig att skjuta av något gevär. De var alla krigsfångar och man lovade att de alla skulle bli fria när det blev fred. Officerarna skulle få behålla allt sitt bagage. Nyheten om att armén gett upp verkar ha möts med lättnad bland delar av manskapet. Folk drog sig upp från strandbrinken och från olika gömställen och slöt an till sina ordinarie förband. De nyss såg lesa skarorna under standarden tätnade. På vissa håll innebar budskapet om kapitulationen dödsstöten för de sista resterna av disciplin. I en rusig känsla av svidande frustration, tröstlöshet och slutligt nederlag började svenska soldater plundra och härja den egna trossen. Var och en plockade åt sig vad han ville ha. Bissarra scener spelades upp. En grupp dragoner från Tobs regemente överföll livregementets kassavagn och började riva åt sig av de 400 riksdaler som fanns där. En major ingrep emellertid och lyckades rädda pengarna. Ryska trupper ryckte ner från plateaubranterna mot de väntande svenska förbanden. Nu kunde de svenska soldaterna se att även deras motståndare visade klara tecken på utmattning. Den hårda förföljelsemarschen hade tröttat ut både människor och djur i de ryska regementerna. När Bauers dragonregementer red ner för de sandiga branterna såg den unge Fenriken Gustav Abraham Piper hur ända upp till tjugo hästar i varje skvadron snubblade om kull av ansträngningen. Det snabba akkordet skapade en hel del problem för den svenska ledningen. Man såg ogärna att härens och de olika förbandens arkiv med allt deras hemliga material föll i ryska händer så ett brådstörtat förstörelsearbete inleddes. Alla de order, planer, förslag, skrifter och räkningar som fanns i kassavagnarna låg i en fruktansvärd röra och mycket var redan förkommet. Men man samlade ihop det som fanns kvar och anlade flammande bål. Även fältkansliet förstördes. Hela vagnar med kansliakter eldades upp. Ett annat problem var kassorna. Dessa skulle enligt villkoren i akordet lämnas över till ryssarna. Men folket i den svenska ledningen ville få ut så mycket som möjligt av dessa pengar i hären. Och de skulle behövas under fångenskapen. Parenthes. Det var som nämnts ovanligt att den tillfångatagande makten underhöll sina fångar med några nämnvärda summor. Slut Utdelandet av pengar från kassorna, ett arbete som lätt kunnat utföras tidigare under morgonen, blev nu i och med att det innebar ett klart brott mot det fattade akordet ett smärre vågspel. Under stor broska började diverse förbandschefer och högt uppsatt folk att ta ut stora penningsummor och dela ut dem till officerare och soldater. Bland dem som högst diskret pytsade ut pengar till utskickade officerare var sekreteraren Abraham Sederholm. Han fortsatte med detta allt eftersom dagen led och han delade ut över 30 000 riksdaler, en för denna tids vindlande summa innan en svensk officer tipsade ryssarna om vad som pågick. En av sarens generaladjutanter, Paul Wendelblom, en några och tjugo år gammal dansk som tagit rysk tjänst, sökte upp honom och krävde att Sederholm skulle överlämna pengarna. Dansken öppnade dock strax ett konfidentiellt samtal med sekreteraren och erbjöd sig att mot viss diskretion skaffa svensken på fri fot. Sederholm nappade och bjöd 100 dukater men affären rann ut i sanden. En annan person som också var inblandad i det jäktade utdelandet av pengar till höger och vänster var regementskommissarien vid Skaraborgs infanteriregemente, Nikolaus Ingevald Hoffman. en man i 40-årsåldern och bördig från Filipstad. Under morgontimmarna hade Kröjts hindrat honom från att distribuera kassorna eftersom han tyckte att det inte var lägligt att göra det under fiendens ögon. Detta gällde ännu i högsta grad men nu hade man inget val. Pengarna måste delas ut. Generalmajor Carl Gustav Kruse, chef för Upplands tremänningar till häst och en av dem som allra envisast förordat en kapitulation kom fram till Hoffman där han stod i vid sin kassavagn och meddelade sitt tillstånd för vissa förband att hämta ut pengar. Hoffman passade då på att be om att få ut 2000 riksdaler för Skaraborgarnas räkning. Detta godkändes. Kassakistan var dock låst med två lås. Hoffmans eget samt regimentschefen Carl Gustav Ulfsparres Problemet var att i den stunden låg kroppen efter Karl Gustav Ulvsparre och ruttnade tolv mil norrut och hans nycklar var borta med honom. Hoffman sände då i största hast i iväg regementsoboisten Gustav Blidström att leta rätt på kaptenen Vibbling. Denne kom strax och bröt upp kistan tillsammans med regementskommissarien och tog sedan hand om de två tusen riksdalarna. Det var i sista sekunden för sedan rullades vagnarna iväg. Under tiden höll en fruktansvärd tragedi på att utspelas inför svenskarnas ögon. Den del i akordet som utan tvekan kan ses som en skamfläck var den femte punkten där svenskarna lovade att de zaporogiske kosaker och andra rebeller vilka befinnas här under de svenska trupperna skulle genast till hans chariska majestät utlevereras. Dessa svenskarnas allierade och vapenbröder, som han varit med om att tubba till uppror mot salen och som kungen lovat beskydda, övergav man nu utan vidare. Och den ryska hämnden blev fruktansvärd. De upproriska kosaker som tagits till fånga under slaget den 28 juni var vid det här laget avrättade på de mest brutala vis. kung Poltava och runt om på fälten fanns deras kroppar utspridda. Fastnaglade i diverse ohyggliga konstruktioner, vissa dinglade i galgar, andra uppträdde levande på spetsiga pålar, en del rådbråkade med både armar och ben avhuggna men fortfarande levande, i stegel och på flera sådana sätt så som rebeller exekverade. Segrarna gjorde vid samma tillfälle även processen kort med infångade ryska desertörer. Bland annat tvingade svenska fångar att se på när den överlöpte brigadören mylenfäls pålades. Parentes. Detta var ansett som den absolut grymmaste avrättningsmetoden. Den dömde träddes levande upp på en stor spetsad påle som kördes upp i äntarmen. Dödskampen kunde ta över ett dygn. Slut parentes.